Bismillahirrahmanirrahim Telah berkata Ash-Shahid Abu Mus'ab wahai, wahai rakyat Iraq tercinta Allah maha tahu bahawa tidaklah kami datang ke tempat kalian Selain untuk membantu kalian Membela kehormatan dan harga diri kalian Dan melawan serangan tentera salib terhadap kalian Agar kalian hidup mulia di negeri kalian sendiri jika kalian mengira jihad yang kami lancarkan Sekadar untuk mengusir penjajah Dan setelah itu meletakkan senjata Dan menyibukkan diri dengan dunia beserta segala kesenangannya Sungguh betapa ruginya kami Demi Allah Sampai di situ perkataan Ash-Shahid Jadi akhir dalam hal ini Abu Mus'ab Menyampaikan pesannya kepada rakyat Iraq bahawa mereka yang datang ke Iraq sebagai muhajirin bukannya datang ke situ untuk sekadar mengusir penjajah dan bila penjajah telah pun tiada di situ maka mereka akan letakkan senjata dan menyibukkan diri dengan urusan dunia okey bukan itu tujuan jihad fi sabilillah kita tidak akan berhentikan menghentikan peperangan sama juga seperti mana kita yang berhijrah serta berjihad di Fatani Darussalam Tujuan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi Setelah kita berjaya membantu golongan musta'afin Kita berjaya menegakkan kalimat Allah di bumi Fatani Darussalam Maka jihad tidak akan berhenti Para muhajirin tidak akan kembali mengambil ijazah-ijazah mereka kemudian bekerja di dalam pelbagai sektor-sektor perusahaan tidak malah para muhajir ada pun yang telah pun membakar sijil ataupun ijazah mereka lantaran mereka wallahu a'na bisawab tidak lagi menginginkannya mereka memahami bahawa mereka ingin menjadi seorang mujahid dan hanya mujahid sehingga masa berlalu panjang dan ajal mendatangi mereka seperti mana juga para sahabat ajma'in yang mereka itu tetap terus menerus melangsungkan jihad lihatlah muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah saja Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dia tak mau terus menjadi muazzin Bilal Arabah itu Sahabat Nabi SAW itu Dia tak mau lagi menjadi muazzin Setelah Nabi SAW wafat Sebaliknya Dia menjadi mujahid fi sabilillah Keluar daripada Madinah Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain Mereka terus menghususkan diri mereka Untuk jihad Jadi dalam halnya ahli saudara-saudaraku yang beriman kepada Allah, Itulah juga yang terjadi kepada kita, kita akan insya Allah meneruskan jihad fi sabilillah ini, Bermula di Fatani Darussalam ke negeri-negeri yang bersempadan dengannya, Malaysia, Indonesia, Singapura, dan insya Allah kita akan satukan kekuatan dengan mujahidin di. Filipina dan dengan kekuatan dari timur ini insyaallah kita akan gabungkan kekuatan ini dengan kekuatan Al-Qaeda di mana-mana penjuru bumi ini sehingga mujahid semuanya akan bersatu di bawah pimpinan Sheikhul Mujahid Osama bin Laden hafizahullah ataupun siapa pun yang akan menggantikan tempatnya kelak kita tetap akan bersatu dan kita tidak akan berpisah Sebab mujahid ini adalah mereka-mereka yang berperang Sebagaimana apa yang telah Allah Ta'ala firmankan kepada mereka Dalam surah As-Sof yaitu dalam surah ke-61 Allah Ta'ala telah berfirman dalam ayat yang ke-4 A'uzubillahimina syaitanirajim Innallah yuhubul lati na yuqatilun fi sabillahi sifah k`anhumunya mausus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Seakan-akan mereka itu seperti sebuah bangunan yang tersusun kukuh napi okay, seakan mereka itu berperang dalam barisan yang teratur teratur bagaikan mereka itu bangunan yang tersusun kukuh mujahid ini bersatu walaupun daripada segi um, penglihatan biasa kita seolah-olah terpisah di iraq di iraq di somalia di somalia di kaukasus kaukasus kaukasus, kaukasus ni jenisnya eh? di Kashmir, di Kashmir, di Zinjang, di Zinjang, di Fatani, di Fatani, di Fatani, di Filipin, di Filipin. Di Afghanistan, di Afghanistan, di Palestine, di Palestine, tapi hakikatnya kita semuanya bersatu di bawah komander yang satu. Sheikhul Mujahid Osama bin Laden. Wallahu alam bisawtai kita akan terus bersatu bawah pimpinan beliau ataupun siapa saja yang menggantikan beliau. Wallahu'ala biasa Jadi ingat okay. Sepertimana kita ini datang ke Fatani Darussalam Kita bukannya datang sebagai penjajah kedua Bukannya kita nakkan Fatani Darussalam Tak Setelah kita berjaya membebaskan bumi Fatani Darussalam Daripada penjajahan kufar, Kita boleh tegakkan Islam Bersama-sama dengan golongan ansor mujahidin dari yang asal daripada daripada kota ni darussalam insyaallah kita akan menyerahkan kekuasaan ini kepada ansor golongan ansor di kota ni darussalam sendiri Dan tentang kita kita akan terus meneruskan jihad fi sehingga Allah mengambil kita sebagai syuhada insyaallah wallahu a'lam bisawab kita sambung lagi perkataan Ash-Shahid Abu Mus'ab Demi Allah Menguasai seluruh tanah Iraq ini Dalam diri kami Sama sekali tidak sebanding Nilainya dengan ribat satu malam di jalan Allah Dan tidak sebanding dengan tali sandal Satu ikhwan mujahid di antara kami Harapan kami semua adalah Allah menaklukkan Iraq Dan setelah itu kami akan menuju masjidil aqsa tempat pertama umat Islam dan tempat israk nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sungguh itulah saat-saat yang sangat-sangat kami rindukan wayaqulu namatahu wa kul asaa ayyakuna qariba mereka mengatakan mereka bertanya bilakah itu akan terjadi katakanlah bisa, bisa boleh jadi ia akan Masanya sudah dekat ma alam Surah Al-Isra' Ayat 51 Jadi sampai di situ perkataan Ash-Shahid Jadi dalam hal ini Kita memahami bahawa Menguasai seluruh bumi ini pun Nanti okay, kita kuasai Fataanidahul Salam Islam menguasai Malaysia, Indonesia Dan sebagainya Tak sama Tak sebanding dengan Kita, iaitu Mujahid ribat satu malam di jalan Allah tak, sepan, tak sebanding dengan tali sandal ifwan-ifwan mujahid sebab hadis menyatakan bahawa itu lebih baik daripada dunia dan si isinya Libat satu malam di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan si isinya. lebih hebat daripada kita ini um, solat di malam Lailatul qadar di depan hajarul aswad lebih hebat daripada itu sebab itu bagi kita jihad itu lebih Kita utamakan Berbanding Menguasai wilayah Bukan maksudnya kita tak mahu menguasai wilayah Agar kita boleh praktikkan Islam di dalamnya Bukan Tapi pernyataan Abu Musab Zarkawi ini Adalah untuk menunjukkan bahawa Kita Orang-orang yang berjihad Bukannya berjihad untuk kuasa Itu kerdil di pandangan mata kita kita berjihad lantaran ini satu ibadah. Okey, kita berjihad lantaran ini satu ibadah. Kita punya fokus ialah nak ibadah pada Allah. Itu fokus utama kita. Yaitu dengan ibadah jihad. Jika Allah kurniakan kemenangan pada kita, kita akan menang insya-Allah. Kita akan kuasai wilayah. Tapi kita tak akan hentikan jihad fi sabilillah. Jadi kita kena faham fokus kita tu apa? Kita ini cuma orang-orang yang menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Okay. Bila mana Allah Ta'ala dalam banyak ayat menyuruh kita berjihad, kita pun berjihad, itu saja. Kita bukanlah daripada golongan manusia-manusia yang memandang sepi ayat-ayat Allah. Sebab itu, bila mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Tawbah, A'uudzu billahi minasy syaithaanir rajiim. In firu khafafaw wa tiqalu wa anfusikum fi sabiilillah. Zaalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu untuk berperang baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui Allah menyatakan bahawa kita berangkat hijrah untuk pergi berperang itu Tak kisah dengan rasa ringan maupun berat dan kita berjihad dengan harta dan nyawut Kata Allah itu lebih baik jika kita mengetahui Itu adalah perkara yang terbaik bagi kita Bagi seorang manusia, bagi seorang Abdullah, hamba Allah Berangkat untuk berperang serta berjihad fi Itulah yang lebih utama Hijrah dan jihad itulah yang terbaik untuk kita The best among the best Yang terbaik di antara yang terbaik Sampai-sampai Nabi SAW dalam hadis buhari Bila ditanya tentang ibadah yang dapat melebihi kehebatan jihad Nabi menjawab ringkas aku tidak menemukannya mana ada ibadah yang boleh menyamai jihad fi sabilillah sampai sampai Nabi dalam hadis yang sahih menyatakan jihad sebagai darwatu sanam dalam Islam ataupun puncak yang tertinggi di dalam Islam wallahu alam bisawab. Sebab itu akhir dalam hal ni Anak nak ingatkan kepada kita bersama kita berjihad lantaran ini kewajipan kita. Ha, ini yang kita nak kena faham. Okey ini nak kita kena faham kita berjihad sebab ini kewajipan kita okey ini kewajipan kita macam solat puasa zakat haji yang dengannya insya-Allah kita akan dapat keredaan kita akan dapat syurga kita akan dapat rahmat kita akan dapat kemenangan maksudnya jalannya jihad hujungnya rahmat redha syurga kemenangan Ah ha, ini ibadah yang sedang kita lakukan sekarang jadi bila kita tidak fokus kepada kemenangan ok, bila kita tidak fokus kepada kemenangan wallahu'alam bishawab maka pada waktu itu kita akan faham bahawa yang dipertanggungjawabkan kepada kita ialah untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Tentang kemenangan kita serahkan urusan itu kepada Allah. Allah beri kita terima dengan redha penuh kesyukuran. Allah ambil kita sebelum kita menang kita akan gugur sebagai syuhada. Wallahu a'lam bissawab. <Sess> <Sess> Masalah yang timbul kalau kita melihat kepada organisasi-organisasi Islam yang ada Masalah timbul bila mereka hanya fokus kepada kemenangan Mereka hanya fokus tentang nak tegakkan khilafah, nak tegakkan daulah, nak tegakkan Islam Mereka hanya fokus terhadap itu Akhirnya, bila, ber, bila berdepan dengan cara untuk mendapatkan kemenangan itu Di situ akan timbul masalah Sebab fokus mereka tu nak menang fokus mereka tu nak dapatkan dahulah fokus mereka tu nak tegakkan khilafah jadi mereka kadang-kadang mengambil jalan yang lain daripada jalan jihad sebab fokusnya sesuatu yang apa fokusnya kemenangan tu sendiri jadi mereka akan menjadi orang-orang yang kadang-kadang apa berkonsepkan matlamat ataupun tujuan menghalalkan cari jadi cara-cara mereka tu banyak macam-macam semata-mata nak menang mereka gunakan keadaan demokrasi sekadar berdakwah tanpa jihad menyebarkan pemahaman kepada manusia jadi mereka akan rosak di situ mereka akan bermasalah kat situ sebab itu berbeza dengan mujahid mujahid fokusnya ialah untuk berjihad Fizabillah, menunaikan perintah Allah sehingga dengannya kita akan mendapat salah satu kita akan mendapat apa yang Allah janjikan kepada kita berupa rahmat redha syurga kemenangan itu empat perkara ok, jadi fokuskan kepada ibadah, pengabdian diri kita kepada Allah hasilnya, kita serahkan kepada Allah Wallahu wallahu'alam isya'war jadi ini yang perlu kita faham kita sambung lagi perkataan Ash-Shahid Abu Mus'ab Rakan-rakanku di dalam Tauhid Rakan-rakanku yang sejalan Tetaplah di atas manhash Sekali lagi tetaplah di atas manhash Lihatlah Sayyaf Rabbani Dan yang semisal mereka Ketika di awal-awal mereka memerangi komunis Secara Zahir mereka membela Islam Bahkan Allah menampakkan banyak karamah melalui tangan mereka Mereka menegaskan bahawa jihad mereka bertujuan untuk, uh, memperlak untuk memperlakukan, mem memperlakukan syariat Allah di bumi Afghanistan Namun kerana pada manhaj mereka ada ketimpangan besar Dan dosa serta maksiat mula mendominasi di kalangan mereka Allah sesatkan mereka di atas ilmu. Lalu mereka menghulurkan banyak kasih sayang kepada pihak yang kelmarin menjadi musuh bagi mereka. Mereka belum melundung memetik hasil daripada jihad. Mereka kemudian berhasil mendapatkan sebahagian kekuasaan dan setelah itu bertakwil dengan alasan-alasan maslahat. Mereka lipat nas-nas syar'i semau mereka. Dan mereka menyimpang daripada hukum-hukum Islam Hasilnya Yang kemarin menjadi musuh Sekarang menjadi teman dekat Yang kemarin teman dalam jihad Sekarang menjadi musuh Bahkan lebih parah lagi Mereka turut membantu datangnya Kereta kebal-kereta kebal Amerika Untuk menyerang kaum muslimin di Afghanistan Allah Maha Benar Ketika dia berfirman A'udzubillahiminasyaitonirajim Ya ayahal الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإن له مر بالفشى والمُنكر وهاي orang-orang yang beriman janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar Surah An-Nur ayat ke-21. Dan Allah berfirman lagi, Falyahdharil ladina yukhalifuna anbihi ay tusibahum an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabul 'alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Surah An-Nur Ayat ke-63 Imam Ahmad berkata Tahukah kalian Apa fitnah di sini? Fitnah itu adalah kesyirikan Boleh jadi ketika seseorang Menolak sebahagian daripada firmannya Maka di hatinya terikit sedikit Kesesatan Kemudian akhirnya Ia binasa Jadi Sampai di situ perkataan asy syahid Abu Musab Zarkawi jadi akhir dalam hal ini, Al-Shahid Abu Mus'ab memberikan satu peringatan yang cukup penting kepada kita. Terutama sekali kepada mereka-mereka yang berjihad fisabilillah untuk melihat kepada sejarah apa yang berlaku di Afghanistan satu ketika dahulu. Ketika mereka-mereka yang berjihad melawan komunis disatukan di bawah usaha Al-Shahid Abdullah Azam. Az Syahid Abdullah Azam seorang um, seorang ulama besar mempunyai ijazah kedoktoran dalam bidang syariah dia seorang mujahid fi sabilillah yang begitu hebat wallahu a'lam begitu hebat insyaallah okey dan dia berjaya menyatukan fraksi-fraksi mujahidin yang berpecah-pecah di Afghanistan ketika itu di tangannya dengan izin Allah Kumpulan-kumpulan mujahid bersatu Sehingga orang-orang kafir memandang Abdullah Azam Az ini Sebagai satu musuh yang begitu penting untuk dihancurkan Maka Abdullah Azam Az pun dibunuh syahid Ketika menuju ke masjid untuk menunaikan Soleh cuma. Jadi Allah wahai Nabi Ketika waktu Abdullah Azam ini, mereka bersatu Abdullah Azam ini juga sebenarnya merupakan guru kepada Syekhul Mujahid Usamah bin Nadin. Jadi ketika Syeh Abdullah Azam ini telah pun syahid, mereka mula berpecah. Allah boleh memberi tapi uh, mereka boleh berpecah secara sikit demi sikit. Di waktu mereka dah mula nak menang tu, bila mana Rusia komunis mula keluar, mereka berjaya mendapatkan pemerintahan. Mereka mula bercakapan satu sama lain. Jadi, wallahu alam bisawab ini bukan sebab mereka ini um wallahu alam bisawab, bukan sebab mujahid tak layak memegang kuasa, bukan. Tapi, Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika Abdullah Azam masih ada Ok Dia yang secara uh, Secara Secara zahirnya menjadi ketua bagi mereka Ok Tapi, bila mana, Jadi, bila mana Abdullah Azam menjadi ketua Sedangkan dia ini orang yang soleh, Orang yang cukup dekat dengan Allah Maka, orang-orang seperti Sayyaf Rabani Ataupun Abdullah Mas'ud Ok yang merupakan dalam mereka-mereka yang zahirnya nampak baik tapi kita tak tahu apa dalam hatinya tengoklah Ahmad Shah Mas'ad mas apa yang dibuat sampai dia bersekutu dengan Amerika walaupun dahulunya dia adalah antara singa-singa awan -singa yang pernah dipuji oleh Abdullah Azam sendiri tapi disebabkan Abdullah Azam ini di waktu dia masih ada dia boleh menyatukan mereka kejahatan-kejahatan kelompok-kelompok ini tak boleh nak dizahirkan disebabkan Abdullah Azam ini begitu kuat keimanannya kepada Allah sehingga kimak keimanannya ini mampu mengendurkan maksiat-maksiat yang berlaku di kalangan mujahid-mujahid yang berperang untuk nasionalisme. Tapi bilamana Asyhad Abdullah Azam syahid okay, maka musa uh, mereka-mereka ini yang dahulunya berjihad untuk nasionalisme Tapi bila mana Abdullah Azam ada Mereka kembali Kepada Islam Tapi bila mana Abdullah Azam tak ada Mereka kembali kepada nasionalisme balik Jadi Percakaran itu berlaku Kalau dahulu mereka jadi mujahid Sekarang mereka bukan lagi mujahid Mereka hanya seorang Pejuang Nasionalisme Begitu Jadi bila mereka memegang kekuasaan Kekuasaan itu jadi kacau wilau tapi, ini bukan sebab Allah nak hancurkan jihad dan mujahidin. Rupa rupanya kita tak tahu perancangan Allah itu begitu teratur. Rupa rupanya Allah mendatangkan satu kaum lain. Allah mendatangkan satu kaum lain untuk berjihad melawan kelompok-kelompok yang, yang kacau bilau, yang dah mula ada yang murtad, ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang menjadi orang-orang yang fasik ini tadi. Jadi okay, benarlah firman Allah Taala. Bilamana Allah Azza wa Wajalla berfirman di dalam Al Quran tentang golongan-golongan yang berjihad, Mer memerangi golongan-golongan yang murtad ini. Jadi okay, memerangi golongan-golongan yang murtad ini. Di mana Allah akan Mendatangkan satu kaum Mendatangkan satu kaum Untuk memerangi mereka Seperti mana apa yang Allah Ta'ala Firmankan dalam surah Al-Ma'idah Surah yang kelima ayat 54 Dalam surah Al-Ma'idah surah kelima ayat 54 Allah Ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitonirrojim Ya ايها الذين امنوا من يرتد منكم dini دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فساوف ياتي الله بقوم يحبوه معاف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم An dini Fasaufa ya'tiallahu Bikawmi yuhibbuhum Wayuhibbunahu Azillatin alal mu'minin A'izzatin alal kafirin Yujahiduna Fisabilin lahi Walayakhafuna Lawmatala'im Thalika fadlullahi Yu'tihi man yasha' Wallahu wasiun alim Wahai orang-orang yang beriman Wahai orang-orang yang beriman Balang siapa di antara kamu yang murtad Yang ini keluar daripada agamanya Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya Dan bersikap lemah-lembut terhadap orang yang beriman Tetapi bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir Yang berjihad di jalan Allah Yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela Itulah kuniaan Allah yang diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Jadi bila mana kelompok yang menjadi pemerintah pusat bagi Afghanistan ketika itu, kita tak ramakan dia dengan kerajaan mujahidin. Sebab mereka bukan lagi mujahid. Mereka itu hanya kelompok-kelompok nasionalis yang gilakan kuasa. Jadi Allah datangkan pula kepada mereka suatu kaum yaitu yang gelarkan diri mereka sebagai Taliban. Jadi Taliban ini sebenarnya adalah mujahid-mujahid Afghanistan yang setelah komunis keluar, okay mereka Allah maafkan mereka tak tak, tak apa, kalau panggil tu mereka tak terliur, mereka tak terliur dengan kekuasaan. Lalu mereka pun membiarkan sahaja hal-hal kekuasaan pemerintahan ini di tangan kelompok-kelompok uh, yang dulu nya mujahidin tapi sekarang telah menjadi nasionalis ni tapi bila mana kemik ini melihat okey bahawa pemerintah-pemerintah ini telah pun menjadi nasionalis maka mereka didatangkan oleh Allah Azza wajalla untuk menghalau keluar kelompok-kelompok nasionalis ni dan mereka akhirnya memegang kekuasaan akhirnya benar-benar mujahid sendiri yang memegang kekuasaan itu. Mujahid yang tadinya tak terliur pun dengan kekuasaan, namun apabila melihat bahawa mereka perlu memegang kekuasaan, mereka pun mengambil kekuasaan daripada tangan-tangan orang-orang yang nasionalis ini. Dan mereka akhirnya berjaya menegakkan pemerintahan Daulah Islamiah pertama setelah runtuhnya Daulah Islamiah Turki pada tahun 1924. Wallahu alam bisawab itu kehebatan taliban Cukup ikhlas Satu kaum yang begitu ikhlas kepada Allah Satu kaum yang begitu kuat Pertolongannya kepada kaum-kaum muhajirin Lihatlah akan pertolongan orang-orang Afghan Kaum muslimin di Afghan terhadap Usama bin Laden Wallahu alam bisawab sebab itu dalam hal ini Kalau kita melihat kepada Golongan-golongan di Fataun Darussalam Mereka juga mempunyai kelebihan seperti itu insya Allah. Hati mereka bersih Jiwa mereka tawaduk Malam mereka hiaskan dengan Kiam Berdiri untuk solat Siangnya mereka banyak habiskan Untuk berdiskusi tentang hal-hal agama dan mereka amat gembira Bila mana ada manusia yang dengan ikhlas tanpa lain-lain niat tersembunyi mahu memberikan pertolongan kepada mereka untuk sama-sama berjihad jihad fi sabilillah wallahu alim bisawab jadi dalam hal ni kita tak mau jadi seperti mana apa yang terjadi di Afghanistan dulu kita kena betulkan niat Ingat niat utama kita nak ibadah kepada Allah dan itu sahaja niat kita. Kita nak ibadah kepada Allah dengan jihad fi sabillah. Okay, kita nak ibadah kepada Allah dengan jihad fi sabillah. Setelah amal ibadah yang lain kita dah memang laksanakan Jadi tiba masa untuk kita berjihad fi sabillah tanpa meninggalkan amal-amal yang lain. Sebab itu untuk ini Wallahu'ala nabi sawab Anaingatkan ke, ke, ana kepada kita Jangan sekali-kali mengikut jejak langkah syaitan Jangan, jangan sekali-kali kita ini menyalahi perintah Allah Tunduklah sebaik-baiknya kepada dia Ingat Jihad kita ini Wallahu'ala nabi sawab Adalah lantaran Ianya satu ibadah Okey kita berjihad lantaran Ianya satu ibadah Kita berjihad lantaran ini Satu kewajipan kita kepada Allah Tentang kemenangan Ia adalah salah satu daripada Empat perkara yang Allah janji Akan berikan kepada kita Ketika Allah dah janji akan bagi rahmat kepada kita Kerebaan kepada kita, syurga kepada kita Selain daripada kemenangan yang keempatnya ini empat perkara yang telahku dijanjikan kepada kita. Justru dalam hal ini, Walaahu Anam Bissawab, serahkan kurnian Allah itu kepada Allah sendiri. Terpulang kalau dia nak kurniakan itu kepada kita, itu akan jadi hak kita. Jika tidak, itu terpulang kepada penilaian Allah. Tugas kita berjihad dan hanya berjihad fi sabilillah untuk menegakkan kalimat Allah. Sebagai salah satu dari daripada bentuk pengabdian kita kepada Allah. Waalaikumsalam. Jadi sampai itu sahaja.